Continueu escoltant Ràdio Palafrugell i nosaltres avui dia 25 dilluns donc volem comentar Una de les novetats també que ens porta a l'inici d'aquesta setmana ho hem anat comentant al llarg de setmana al llarg del cap de setmana donc per exemple la reobertura de serveis com l'Oficina d'Atenció al Ciutadà també la biblioteca, el servei de prèstecs, o dissabte doncs, el Museu del Suru també va obrir les seves portes després dels dos mesos de, de tancament. Avui també doncs, l'estadi municipal Josep Plaia Arbonès entra en aquesta fase 1 de desconfinament, podríem dir, i per tant eh, hi ha novetats, unes novetats que volem comentar amb en Josep Massa. Bon dia, Josep. Hola, Bon dia.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 Si necessites tanques, tacles de sortida o que sigui, ho has de, de, de manipular amb, amb els guants i aleshores després el material que s'ha fet servir just a la que de a torn el personal de la instal·lació l'ha de desinfectar. Ja tenim preparades les marranxes d'aigua i de xiu i amb les marranxes s'espolvoritza per sobre i mm -hmm. ja queda, queda a punt per la següent utilització.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 En, en, modificable en funció de, de, de, de l'evolució de, de les normatives sobre les, les qüestions sanitàries. Mm -hmm. Aquestes normatives estan penjades en la, en la plana web de l'àrea d'esforços, pospalafossil.cat. Mm -hmm. Doncs uh, nosaltres les, uh, hi posarem en aquesta, en aquesta entrevista, en aqu la, la nostra pàgina web també, perquè com deien Josep, doncs la veritat són dues pàgines amb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 doncs eh, amb, quatre, amb les coses bàsiques que s'han de tenir en compte doncs nosaltres les repasarem també en aquesta notícia, ho hem fet avui amb en, amb en Josep Massa de l'àrea d'esports el qual agraïm i seguirem en contacte per veure com evoluciona aquesta situació i amb quins altres serveis poden anar reobrint de, de l'àrea d'esports Moltes gràcies Josep Perfecte. Gràcies a vosaltres, bon dia